פרק ו. בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת רפיכה, נלקדת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך. עשה זאת אפוא בני, והנצל. קבעת וכף רעך, לך התרפס, ורחב רעך. אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה לעפעפך.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 ובא כמהלך רישך, ומחסורך כאיש מגן. אדם בליעל איש אבן, הולך עיקשות פה. קורץ בעיניו, מולל ברגליו, מורה באצבעותיו. תפוחות בלבו, חורש רע בכל עת, מדיינים ישלח. על כן פתאום יבוא עדו, פתע יישבר ואין מרפה.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 ולא יווה כיתר בשוחד.